Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av FLM-podden, en podcast från filmtidsskriften FLM. Med mig, Jakob Lundström, som är redaktör och med min ständiga vapendragare Charlotte Viberg. Hej! Hej! Du, du finner ju som vanligt i Malmö. Ja. Och jag är i Stockholm. Precis. Ja, jag tänkte vi skulle prata senare om David Finchers bioaktuella Gone Girl. Men eh, vi kan ju... Har sett något annat? Ja, jag har sett en hel del annat faktiskt för att här har vi haft fantastiskt filmfestival. Eh, ja, det är min favorit filmfestival helt enkelt. Den är rolig och avspänd och, och så är det rolig eller så är det blodig? Rolig, den är både blodig och rolig i för sig. alltså. Ja, mycket kul, kul blod. Kul blod och, och inte så kul blod. Mycket fantasi och... Ja, fantastisk film. Det, det är ju, jag har inte lättare för att ringa in. Men det är ju lite skräck, lite science fiction. Lite liksom sagotema, lite spökfilm. Lite eh, surrealism, alltså... I kombination mm. med, med våld då i och för gärna. Men, Men Hur länge har den funnits till där? Det är då? 20 år nu. Det var 20 år och så det var 20 års jubileum den här gången. Det är imponerande. Ja. Med tanke på att jag, jag själv då som får representera här då Stockholms. Ja, ni har ju ändå kritiker. det här Monsters och film. Där man, det är väl just nu och man visar då faktiskt en del filmer som gick på fantastiskt filmfestival. Ja, precis. Vi har ju mm. aldrig varit eh, nere och visat mig där i, mm. i Lund. Nej, nej, just Tyvärr. Det. Ja. Eh, men det är ju ändå intressant det där just med genrefilmfestivaler. Den här ja. Monsters of Film då, som du nämnde ja, som ja. var här i helgen i Stockholm. Ja. Det är ju en relativt ny satsning. Jag vet inte om de är inne på sitt tredje år kanske. En ny historia i alla fall. Ja, ja. Eh, och det kanske dyker upp fler sådana där. Det är, väl, det är väl lite svårare att tänka sig någon, ska vi säga, komedifilmfestival eller någon... Mm. Skräckangen känns ju mest tacksam ja. för, för att locka Kanske folk som inte är Alltid vanliga citattecken festivalbesökare, ja, ja. filmfestivalbesökare. Men, precis, men det, det är ju som vanligt så att gränserna är lite otydliga man kan ju se filmer på fantastisk filmfestival som man mycket väl skulle kunna se på. Det är klart att de har ju plockat filmer från andra festivaler också. Det, det här med genrefilm, det är lika luddigt som fantastisk film. För mig mm. i alla fall. Genrefilm låter som någonting väldigt förutsägbart men det tycker jag inte att att programmet brukar vara liksom. Men vad såg du då? Best of FFF? Uh, nu ska vi se. Jag tyckte väldigt mycket redan om inledningsfilmen. The Guest av Adam Wingard Som har gjort tre bra filmer i rad nu. Uh, A Horrible Way to Die. Och Your Next. Och så nu den här The Guest- Just det. You're ja. Next som gick upp på bio i fjol va? Ja, i Sverige, ja. som du skrev med om kortis också. Ja, precis. Den var ju väldigt bra faktiskt. Alltså. Ja, eller hur? Det görs är lite annorlunda, det är mer action. Ja, men det, det är lite sådär, går tillbaka till 80-tons action, Terminator, eh, influenser. Många olika influenser i en och samma film, The Shining, musik som påminner om John Carpenter. Mycket syntmusik också till min stora glädje då, som, som dessutom lyftes fram i själva storyn. Jag tänkte på låtet avbryta du kan få fortsätta med... <laughs> senare, men jag kommer att tänka på när du sa då, John Carpenter-musik och syntmusik 80-talsstämning så var det en annan film som gick på FFF som heter Cold in July. Som, som också har det, precis. Ja men exakt. Ja. Den visade ju på, i kan i, i våras. Ja, det är en ja. sån här genrefilm som kanske inte har så stor chans att komma på svenska biografer. Däremot tror jag att den ska ja. få DVD ja, ja, i ja. Men den vet jag i alla fall använder John Carpenters favorittypsnitt i förtexten. Ah, det ja, det är ju också. Såna här tydliga mm. blinkningar till mm, mm. John Carpenter Men han är väl någon slags husgud antar jag, på fff Ja, ja, det är flera kanske för att man vill utgöra från att han är och av, av hur skrud Tillsammans med Romero och... Ag Agent för Ja, ah, förlåt, fortsätt. Uh, The Guest. Ja, alltså, det, var ju, det var väldigt mycket synt i ja. Både i The Guest, där det liksom som sagt framhävdes. Att I dialogen kan man höra att oh, vilken bra låt. jag tycker du det? Jag skulle kunna spela in en CD till dig. Och sen så dyker den där den upp i den bra låten med. Ja, den är med. Jag tror det var Clan och Xime också. Och även där. Um... Jag fattar ingenting vad du pratar om. <laughs> Förlåt. Vad <laughs> <Förlåt. laughs> kan du säga det där Banna om det? Flöön och Sime också. Okay. Är det tunga grejer? Eh, Eller... Nej, det är faktiskt ganska så här, skimrande inte så ah. tungt. Men det spelades också tyngre synthmusik. synt musik. Daff från To... to Uh, amerikanska ungdomar som fästar ut i öknen till hård 80-talssynt. Du skulle vilja vara där med Ja, ja, på sätt och vis. Både åka. Alltså. Eller, <laughs> eller med tanke kanske, på filmen kanske urartare. Ja, det var väldigt mycket alltså, droger som alldeles för avancerade för mig. Och, ja, det, det kunde det var lite våldsamt och det var lite för liksom. ja, en, en åldrande kvinna som jag hade kanske inte riktigt råkat. Du uppskattar våldet på lite mer distans? Ja, ja, ja. Tre, tre bänkraders avstånd uppe på biodiversiteten? Precis, det går det bra. Okej, okay, uh, men nu får jag komma in och inflyka den filmen som jag är mest nyfiken på, som jag vet att du har sett, okay. som heter Badabok Badabook? Babaduk. Ja, ett D och 2 B. Ja. Berätta. Ja, det, den, den var ju favoriten som alltså. eh, eh, Gjord av en kvinna och eh, bygger på en historia om en barnboksfigur. Som blir levande och som inte är nådig otasmer så att säga. Det är inte den här tillvildingarnas landstämningen med andra ord? Lite läskigare än så. Och det är en australisk film av Jennifer Kent. Som jag ju då måste erkänna att jag inte heller riktigt har koll på vad hon har gjort med. Men det här var ju väldigt lyckligt. Uh, film i alla fall uh, som är, är den fantastiska genren på det sättet att den är liksom väldigt uh, man kan tala om bokstavlig metaforik alltså de problemen som det handlar om en ensamstående kvinna och hennes lilla son som är väldigt utagerande och uh, kanske har någon slags ADHD-problematik alltid säger precis vad han tänker fast det är fullständigt opassande och han passar inte in i något sammanhang varken eh, bland andra barn eller bland vuxna och hans mamma har svårt att hantera situationen svårt med ekonomi Och ja, så plötsligt så, så upptäcker de den här boken Duck i bokhyllan som de inte har sett innan och hon läser den för sin son så det tar deras bekymmer liksom en slags fysisk stall helt enkelt Mm -hmm. uh, det slutar på, ett, jag ska inte berätta hur det slutar för... Jag har vi lagt oss till med spoiler alert Ja det är lite ja. bra, lyssnar vänligt uh, Ska jag berätta hur det slutar? Nej, nej nej, men nej men det, det. jag <laughs> inte det, nej precis Slutar på ett <laughs> intressant sätt <laughs> oh. ja, men Det låter ju spännande, jag, kan ju, jag, jag får googla det här parallellt om du berättar ja. det. Jag kan ju säga att det här är ju hennes eh, regidebut i ah. alla fall. Men man kan se då på IMDB att hon är known for, förutom Babadook då, som skådespelare filmen Babe, en gris kommer till stan. <laughs> ja, just det. Så hon har en liten då skådespelarkarriär i andra genrer då kanske, än vad det här är. För den hade, vänga var mellan... Och Babe, nej. <laughs> Ganska långt ifrån Du såg väl fler filmer antar jag. Finns det någon trend eller finns det någon spaning du kan göra här som vi kan... Sätta någon liten kittlande klickrubrik på så att du... Ja, det är det här med syn, synt. det är, synten, synten är ja. inne. Ja. Och, och, och, framförallt i filmen Open Windows. Där har vi återigen det här med ett föregångsband inom syntgenren, nämligen Suicide. En låt av dem som spelas om och om igen under filmens gång. Liksom. Som en del i handlingen då och äh, som, som liksom äh, lyfts fram så, till slut av filmens hjälte som äh, bra, den har förkastat innan som, vad är det här för skit vi kastar ut seden genom fönstret och till slut så kommer hjälten och plockar upp den och säger det här är jättebra det, det är äh, bandet Suicide med låten Ghost Rider and it's awesome liksom. äh. Men det är Elia Wood Ja, är precis Elia Wood verkar vara någon har blivit någon ny här portalfigur eller vad ska jag säga affischpojker för ja, eh, skräck som kanske flyger lite under den svenska bioralen ja, i alla fall då. Ja, det. Är. Just det och sen har han även tidigare varit gjort en film som heter Maniac, Just som jag bara det. orkade se de första tio minuterna på för jag tyckte att det var för vidrig för <laughs> Ja, min men det är ju något för mig som jag ska se igen, Men Open Windows, det är väl med Sasha Grey också? Uh, ja, ja Den här uh, porrfilmskådespelaren ja. som ja. har slagit in har, har liksom sett sig själv som Ja, porfilmskådespelare/performancekonstnär. okej. Okay. Nya tidens poraktris som även var med i Steven Soderbergs The Girlfriend Experience för några år sedan. Ja, ja, okej. Okay. Men vad tyckte du förutom Synt? Var det en bra film? det var det var okej. Okay. det var inte bland de bästa. Men, men vi tackar för den Syntraporten från Lund. Ska vi gå vidare till eh, dagens film som ju då hade premiär för A2 ja, heller, sen var det väl nu, den 3 oktober. David Fincher's Gone Girl. Everyone told us and told us marriage is hard work. Not for me and Nick. As you all know, my wife Amy Elliott Dunne, disappeared three days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. Och du har även läst romanen. Ja, det har jag gjort. Gillian Flynn, den här bestsäljaren då. Ja. Som jag inte har läst. Jag kommer ihåg att du, du berättade det för mig. Jag kommer ihåg också att du har skrivit en väldigt bra text i nyanumret. Oh, om försvunna flickor. Precis, men det här är då en historia som vänder på begreppen. Liksom. Ja, men precis, jag sa ju det. Kan du ta med den här Gillian Flynn? Ja. Det kom ju en film, då sa du, nej, det kommer en twist. Det passar inte in nej. i min test. En tes. twist som förändrar allt. Så vi ska vi dra twisten? Har ju folk haft tid att se den? Det måste vi nästan göra. det tycker jag det är svårt att prata om den annars. Vi kan se att den här kvinnan då som är gift med Ben Affleck i filmen. Spelad av Rosamund Pike. Mm. Hon försvinner mycket riktigt. Ja. Men hon är inte död. Nej. Hon har hon... lite grann... I sensats sitt eget försvinnande. Precis. Hon visar sig en riktig sök bitch. Ja, det är hon ju. Ja. Kan säga så här, det är ju en film som är tacksam att jämföra med många andra filmer. Vilket mm. också har gjorts. Mm. Skulle du se henne som en klassisk femme fatale? Eller, vilken, eller är hon mer som Glenn Close i Fatal Attraction? Eller hur skulle du? Jag tycker hon är mer i linje med Glenn Close då alltså. Fast hon är en mindre lyckad gestalt, tycker jag, än Glenn Close. För jag har samma invändning mot filmen som jag hade, mot romanen, att hon är lite för, lite för ond. Lite för ond på, på ett liksom förnufts, på ett kalkylerande sätt. Alltså. Kan man vara för ond för film? <laughs> Nej, det, det kan man ju inte egentligen, men det ska då gärna vara i rätt sammanhang. Alltså hon har ju i iscensat allting här på ett ex extremt eh, kalkylerande sätt eh, förberett väldigt noga. Eh, och det visar sig naturligtvis att hon har gjort liknande saker i det förflutna. Så hon är lite för bra eh, för att... lite för bra och för sam. Ja, alltså det är den här... Eh, hon är för, för alldeles för rationell i sin ondska ja. kan, kan jag väl tycka. Men tycker du att det är en sexistisk film? Ja, jag tyckte faktiskt att den var lite... Kanske inte sexistisk rakt av, men den ger ju verkligen näring. Alltså det finns ju en viss tradition av porträtt av kvinnor som, som är de här onda uh, som som... Uh, man känner deras anda ligger tunger och våldtäktsrättegångar. Ibland alltså föreställningen mm. om kvinnan som fejkar och iscensätter våldtäkt. Just det. Och är väldigt smart liksom. Så den här, det här är fiktion som föder eller göder sådana föreställningar? Ja, göder sådana föreställningar, det tycker jag väl att man kan säga. Samtidigt så kan man ju liksom inte. Helvete säger att det, det, det, den infanstfinkeln inte skulle, skulle få finnas, eller så. Men man, Nej, ja. det här en, kan man ha det här som beviljelsebegrund för filmkritik? Hur det här påverkar ja, men det rättegång, jag. Mm. rättegångar? Ja, vår, liksom, det går ju in i så här generella, vår generella fantasibank. Jag tänkte, jag skulle kalla det för en självmedveten sexism. Att jag stöder mig på. Den graden av beräkning i, i själva scensättningen också att det mm. nästan finns en sån. Den leker ju med, med en viss kvinno-karaktär, mm. en karikatyr nästan av den här kalkylerande mm. kvinnan. Mm. Vilket gör att det, ja, man som sagt då hänvisar till olika gamla Noir-filmer. Mm. Ja, precis. Men att nästan det gör mig mer provocerad än vad de här gamla Noir-filmerna gör. Ja just det, eftersom den ja, precis, jo men det har du rätt i, en blinkning, det finns också en eh, jag såg att det var någon som kommenterade filmens, eller en del av filmens pr kampanjen som jag antar att det var det finns ju många nya sätt man kan marknadsföra film nu i dessa sociala medierdagar, mm. det finns ju en sajt som heter Pinterest mm där man ska pinna olika artiklar som man gillar då. Mm -hmm. Väldigt eh, fokuserad kanske på shopping och mode och heminredning och olika små saker som man tycker är söta. Gud trist. Mm. Ja, som man sätter upp då på en liten vägg. En digital vägg. Men då har ju då filmens eh, femme fatale då, Amy Dunn som man heter, mm. har, har ju en egen sån okay. Pinterest-sida nu där, där man kan följa hennes mm. vad ska man säga då ytliga leven är hur hon målar upp då sitt, sin yttre fasad ja, även i, i våra sociala medier som kanske säger lite grann om det som du säger, den här galna ytliga kvinnan som vill måla upp en perfekt bild av ja. sitt äktenskap den filmen handlar ju mycket om bilder vi skapar av oss själva verkligen, verkligen. och det är ju, skådespelarna är ju, är väldigt perfekt val, får man säga, för de har den här äh, typen av, vad ska man säga, perfekt de... Käkeben. Ja, precis som var gäller. Käkeben. De, de är lite opersonliga. Och som utbytt bara karaktär i vilken modern äktenskap. för ljuga i äktenskapshistoria som helst liksom på något sätt. Vad ska vi säga om vi, vi glömmer sexismen eller på sig. Vi kan återvända till det. Och hur den här då inordnar, inordnar sig i en film tradition och så vidare. Men vad har det filmen för, för tjänster? då om vi säger så. Du tyckte inte att det var en kalkonfilm? Nej absolut inte. Det tyckte. Den äh, var ganska bra. Alltså, som sagt, jag tyckte hon var för mycket av Psycho Bitch. Och... Men vad var bra då, annars? Ja, alltså, framförallt att de var så bra i sina roller. De här, just det, det här utbytbarheten och fördjugenheten. Äh, blir lite så alltså, i, i tillbakablickandet äh, av deras perfekta... Första tid tillsammans det, som par på. Just den som hon återberättade via något slags eh, falska, då, efterlämnade dagboksanteckningar. Precis. Så den leker ju med det här berätta perspektiven. Vem, det är som, vem kan man lita på som åskådare? Ja. Som David Fincher har gjort även i, ja, inte minst i Fight Club kanske. Precis, precis. Mitt förhållande till David Fincher är ju då lite färgat av min. Eh, Nej, men jag kommer tänka på det efter den här filmen att Vad har jag egentligen för förhållande till David Fincher som regissör Att jag har nog hållit honom högre Än vad han kanske har gjort sig förtjänt av Just eftersom han var en av de här regissörerna Som jag fattade tycke mest för den När jag som tonåring började Fascineras mer av det här med film oh, yeah. oh. Det var ju Seven och Fight Club Inte minst just. de här filmer som oh. Man tyckte var häftiga som ung mm. Jag kan säga att jag, jag lånade även det sjunde insegret på VOS att det var inte bara amerikansk genrefilm. Mm. Men... Nej, men sen har jag liksom följt med lite grann ändå. Så har jag haft någon idé om att David Fincher, det är ju en en regissör som jag gillar. Mm, mm. Men sen så... Var det var länge sedan jag såg om de filmerna. Yeah. Och sen har han gjort Panic Room som väl var inget vidare. Nej. Och sen så gjorde han Zodiac i och för sig som jag gillar väldigt mycket. Mm, mm. Sen gjorde han den här Benjamin Button som jag inte gillade så mycket. Och sen så gjorde han Girl with the Dragon Tattoo som jag inte gillade så mycket. Mm. Så att jag har ju liksom... När jag tittar tillbaka på hans då filmer så kanske han inte är den här. Han är inte den amerikanska regissören som jag håller högst. Nej. Trots att jag kanske gjorde det när jag var 16. Mm, mm. Han är väl Samtidigt så är han ju bra nog Så att säga alltså, det är En film får ju ändå lite När man hör att det är David Fincher Som har regisserat så har man ändå Vissa anledningar att, att tänka Att det kan vara bra Jo, men precis. Samtidigt som jag tänker nog att det handlar väldigt mycket om vilket material han har att ja, jobba med. Att han är precis, en sån typ av regissör ja. som kanske Just det. Ridley Scott eller den typen som... Det beror på vilket manus de har eller mm. vilket material de har framför sig. Ja, ja. ja och här fanns ju en, en, en bok som, som är mycket läsvärd, även om jag tycker att det är inte är den bästa av Gillian Flynn. Mm. Mm. Nej, men det jag skulle säga var att för här tycker jag ändå att han kommer till sin rätt. Alltså, mm. jag, jag tycker ändå om den här filmen, trots att jag har olika. Mm. Mm. Jag tycker inte att det är något, något, något mästerverk som jag har läst. Men han, han kommer till sin rätt här som. Det var någon som skrev att det här var Gone Girl var Finchers De Palma-film. Vilket jag tyckte var ganska träffsäkert. Ja, ja. För den är ju just den här självmedvetna sexismen som jag nämnde tidigare: den är ju en, en självmedveten Genrelek och. Uh, vet hur man Vet hur en slipsten ska dras mm. Det är tydligt i alla fall Verkligen. Uh, För jag tycker den, är ju, den funkar ju mer som underhållande satir då, än Som någon isande thriller Ja yeah. <laughs> Jag tänker på att Ben Affleck också är, är så undanglidande för åskådaren. En, en poäng är ju det här omgivningen stämplar honom ganska snabbt som, som, som skyldig och ond för han beter sig ju inte alls som en man ska göra under de här omständigheterna. Och det gör han ju inte för publiken heller än så. Alltså. Uh, så det är ju lite av uh, det är lite Hitchcockst också på något sätt alltså. Mm. Men det är ju, Hitchcock är ju, vad ska man säga, right, Brian De, Paul, de Palmas en husgud. Ja, så det är som en någon slags tredje derivering av... Ja. För mig att jag läste, eller det kanske du berättar mer om romanen om vi ska nu göra den här dödssynden som, som sin gäst och jämföra med förlagen. För, för i filmen så är det ju ändå han som på något sätt... Kommer ut på andra sidan som offret mm, för en mm. manipulerande psychobitch mm, som sagt. Mm. Alltså den är klassisk, nästan då. Om vi ska återvända till Film Noir, så är den här lite godetrogna mm. eh, Noir-hjälten som faller offer för en, en, en kvinna. Mm. Mm. Ja, i boken är det kanske lite mer eh, jämställt mellan dem, så att säga. Eh, I boken framgår det kanske lite bättre. Hans eget spel, hur han själv döljer saker ganska länge, eh, också för läsa liksom. Nej, men för han är också då en, en, en otrogen fähund. Ja, precis. Så han framställs ju inte, han framstår, framställs ju som en liten godtrogen, lite dum och korkad man mm. som visserligen må begå snesteg men inte förtjänar att bli. Straffad med detta gryma, med denna grymma komplott. Nej, precis. Det, man har ju då. Boken går ju liksom lite mer ingående in på hur mycket han döljer, och hur mycket han inte berättar för poliserna. Att det här med att hans, hans mobil ringer hela tiden men han trycker bara bort samtalet. Det blir mer och mer påtagligt för läsaren efterhand. så alltså vad är det som, som vi inte får reda på här egentligen? Om hon honom i filmen så, så går det mycket snabbare innan hon kommer in i berättelsen och älskar innan. Uh. för rent hypotetiskt skulle man ju kunna tänka sig det här som en, ja, men en, en lite tillskruvad men ändå feministisk revans historia ja, ja, ja. om en, en, en otrogen man som får, får sina fiskar varma av en hämndlysten men ändå rättfärdig hustru ja, hon har ju precis till med ser det verkligen ut som att hon har alla, allting på sin sida hon har tvingats med till någon hål från New York liksom för och blivit av med sina pengar genom att hjälpa sin man att öppna en bar i någon hölla som hon egentligen inte vill bo i. Och där går hon då runt och har ingenting att göra om dagarna. Liksom. Och så till jag på allt så är han otrogen För det är en film som handlar om Hon är ju en föremål Eller har varit föremål hela sitt liv För en barnboksföljtom Skriven av <laughs> det, Vilket är väldigt roligt Skriven av hennes då föräldrar Om Amazing mm. Amy Som berättar hennes parallella livshistoria Någonstans mm. i lite mer Perfekt skick helt enkelt mm. Som hon då hela tiden har att jämföra sig med Så man förstår ju att hon är Lite grann då förstörd Eh, om man ska ha någon psykologiserande förståelse för henne ändå så har hon ju ändå blivit uppväxt med en fiktiv berättelse om sitt eget liv ja. som hon på något sätt har, har inför livet eller internaliserat. Ja, man undrar ju verkligen över den bokserien. <hör> Det verkar ju fruktansvärd. En perfekt liten flicka. Man får följa en perfekt liten flickas uppväxt alltså. Yeah du måste vara hårda prestationskrav och, och förverkliga det här sitt Ja intill. alltså på något sätt Det sägs ju också att uh, Allting som hon misslyckas med Det lyckas i med I <laughs> sina böcker Ja precis En anledning till att, uh, att leva En fasad snarare Hon säger ju det också att uh, Hon har egentligen aldrig varit sig själv Inför Nick De har <hör> aldrig varit sig själva inför varandra och i boken får hon ett mycket längre resonemang som man kan se som feministiskt då eh, innan det framgår riktigt hur ond hon är. Liksom. Så får hon ett längre resonemang om det här med cool girls och vad man måste ställa upp på och vad man förväntas vara. Eh, för att vara den typen av tjej som män uppskattar. Just det, det har ju mer i filmen också. Mm, mycket kvar där, precis. Det är mycket och... mer utfördigt i, i romanen. Alltså den slutar ju egentligen där det där, där verkligt intressanta börjar. Det man verkligen vill veta. Ja. Det är äktenskap som kommer att fortgå efter filmens slut. vilket alltså, är... De har ingått en tyst överenskommelse när de träffas om att de ska ha ett citat perfekt äktenskap. Det, ja. Trots vilket det grundar sig på att de ser igenom de här vanliga tråkiga äktenskapen mm, där mm. man börjar klaga på varandra över små vardagliga mm. icke-problem. Mm. Och istället ska liksom fortleva under förälskelsens rus och, och ge varandra utrymme och vad mm, det nu är. Mm. Men det blir, då märker man ju snabbt. Mm. Eh, det, det går snabbt ut för. Ja. Men sen här efteråt då, om vi tänker en uppföljare, då har de ju egentligen lagt korten på bordet, har de blockade. Exakt, exakt. Allt bakom kulisserna, spel, allting är konstruktion. Ja, och de har hållhaka på varandra så att de blir båda tvungna att upprätthålla den perfekta fasaden gentemot den andra liksom Men är Paul då den perfekta förutsättningen den är egentligen grundläggande förutsättningen för ett perfekt äktenskap Just det, ja, det är ju väldigt, det är väldigt obehaglig tanke alltså Ja men vi gillar den här filmen ja, ändå faktiskt, Tror Ja, faktiskt Det var en film som jag just inte eh, var hals över huvud när jag Nej men som jag ändå känner att ja, den här ska jag ändå se om. Mm. För det finns, den är ju så lång också. Den är två filmer i ett kan ja. man säga. Ja. Två och en halv timmes bearbetad genrestudie från olika vinklar. Mm. Där man kan, man kan åtminstone gotta sig med att lite självbelåtet hitta referenser till olika filmer och ja. regissörer. Ja, precis. Och uh, olika romkoms. Ja, just det. <laughs> Man kan säga att det är en fest för hela sin oh, familjen det är det. Men om vi ska börja prata om äktenskapsfilmer och generellt. Fler äktenskapsfilmer som också kommer leda fram till vår lista med våra bästa äktenskapsskildringar. Då tänkte jag på ett citat av Groucho Marx. Får man vara så rolig som man stoppar in ett sånt? Det är klart, han passar väl alltid in. Han har ju sagt, äktenskapet är en fantastisk institution, men vem vill leva på en institution? <laughs> ja, precis. Mm. Men äktenskapet i, i filmhistorien, ska vi, har du mm. läst att dra det på 30 sekunder? Nej. Nej. <laughs> Börja någon gång på med, med Bergeivind och hans systrar då kan vi se oss alltså. det. Så gick det fram till senare ut och sen en parent i och sen så fram just till bara. då? Ja, då något... mm. Ja, ungefär. Men just det, du har ju sett en annan. För den svenska stora eh, Ruben Östlunds Just det. den har jag också sett jag sen sist. Äh, på, på äktenskapsskildringar. Äh, jag tyckte det var en väldigt bra film det var ganska roligt och det hade faktiskt sina komiska poäng i den här präktiga familjen återigen igen fasaden där alla har likadana sovkläder och... avkläder. Ja, det var ju en, alltså, det är ju en skidkomedi som sagt som, ja, ja. som den motogs i Cannes också ja, ja. och jag såg den framförallt som en som en satir ja. Snarare än den här drabbande dramat som vissa har försökt läsa den som. Ja, jag tyckte det de var ganska otäck faktiskt. det ja. ställer sig själv inför det otäcka frågor, alltså. Ja, det kanske inte finns någon motsättning mellan att se det som ett drabbande drama eller som en satir över ett borgerligt äktenskap. Nej, jag tycker inte riktigt det. Jag tycker att båda delarna får plats. Liksom. Som äktenskapsskildring betraktad då? Ja, så är det ju... Ja, visst, så är Och så Vem känner inte igen sig i de här... Alla som har varit gifta eller levt länge i ett parförhållande och som inte är så moderna att de liksom helt kan ignorera detta med parmiddagar och den pinsamma stämning som liksom alltid uppstår när man blir lite för privat tillsammans med ett annat par... Utelämna något om den, sin partner som det inte var meningen att man skulle göra. Mm, mm. Eller utelämna lämnar ut. Precis Och skapa dålig stämning. Ja, genom att ta upp helt fel saker som, som borde vara privata och alltså plötsligt börjar berätta om sitt senaste självmordsförsök liksom under eh, ja. under förrätten redan ja, precis, alltså, det finns så många situationer där man är lite eh, lite hämmad minst sagt av konventioner och eh, ja, vad som uppstår då när, när någon bryter mot dem, hur svårt det kan vara att hantera trots att man gärna ser sig själv som en person som inte är bunden av konventioner i Gone Girls är det ju väldigt uttalat där att vi ska inte bli som de andra. Mm, precis, vilket är en fälla det också. Alltså. Ja, och sen i Turist då, där finns det ju också jag vet inte hur mycket, de, hur, mycket de, hur mycket det är uttalat i och för sig. Men de har ju också, de försöker också leva upp till sin egen bild av det ideala äktenskapet. Just det, och ljuger för varandra. Eller I alla fall så ljuger han, så. Alltså. Det görs ju väldigt tydligt hela liksom, från början. Men handlar det här om den, den ljugande mannen i bägge filmerna? Ja, ja det är ju faktiskt då. Och, kvinna, och kvinnan som får, måste konfrontera med mannen på olika sätt då. Ja, ja. Antingen rakt ut eller genom en sindrik plan för att helt enkelt spärra in honom ja. för gott. Eller ja. sätta honom i elektriska stolen ja. som är Gone Girl då. Ja, men då har du ju faktiskt rätt i. Det finns ju en sån parallell. Nej, ja, men för jag tänkte i, i, om man ser i... Eh, turist, det finns ju inget riktigt tillfälle i Gone tror jag där, där Ben Affleck bryter ihop på det här sättet som, som ju, nej, nej. huvudpersonen i Turist gör och tvingas mm. konfrontera sin egen barnslighet eller sin fåfänga fasad som man upprättat ja. som ju även finns i senare och just Bergmans föregångar. Ja, ja. För i Bergman så finns ju då skriver Maria Berge i den här Ingmar Bergman och den borgerliga ideologin heter den väl? Ja, precis. Som kom på, eh, vad ska man säga, en tidstypisk Spökligt, ja. Men som är minst sagt läsvärt tycker jag. Där så spårar hon ju bland annat i flera Bergman filmer Bergmanfilmer. Bland annat i, i senare äktenskap och även i en lektion i kärlek som är en av, av hans äktenskapsskildringar. Just den här bilden av mannen som en, en pojke med genitalier. Mm. mm. Och, och kvinnan då som får rollen som den tröstande eller omvårdande eller överseende i, I relationen. Mm. Man kan ju säga att i Gone Girl så är hon inte särskilt överseende. Nej. Skulle det vara den, den feministiska läsningen då? Den, som vi var lite inne på tidigare mm. Den möjliga ansatsen till. precis. Vi måste ju mm. försöka. Ja. <laughs> jo. Nej men visst. Den finns ju där alltså. Den möjligheten. Fast jag vet inte om hon, alltså kvinnan i turist, hon bli på något sätt mer, inte hon mer, alltså för man får man mer gåttfull egentligen än mannen. För att hon, hon är ju den som bara reagerar hela tiden på vad han gör. Mm. Hon bli väldigt otydlig. Jag tycker den är ganska, man ser då, han, mannen i turist har en helt annan... Han har ju andra förväntningar på sig än, än männen i Bergmans filmer till exempel ja. Han ska ju vara med på, på deras familjesemester mm, just det. Och det finns ju någon scen i någon ge där, där kvinnan säger Ja, nu har Thomas arbetat så mycket så nu ska han, nu ska han gottgöra det genom att vara på den här semestern just just Det vi ska få kvalitetstid ja. Men däremot, något som inte har förändrats så mycket Det är ju att hon, man får inte veta man, man inbillar sig eller man tänker sig att hon också har en egen karriär Kanske som också kräver tid – Men det får man inte Ä veta någonting exakt. om. – Exakt, inte någonting, nej. Eh, Och det, det som framträder är ju en väldigt klassisk, spoilig bild av eh, ett äktenskap där mannen har väldiga krav på sig, alltså, fast nu från två håll. Eh, – Ja, precis. – Medan kvinnan, ja, hon eh, har alla anledning att vara missnöjd med honom, men samtidigt mm. så är hon en eh, väldigt otydlig figur. Ja, ja, det var det jag tyckte att det inte hade hänt så mycket. Nej, Eller man kan ja. Man kan använda samma analys då, som, som Maria Berge när hon ja. spårar kärnfamiljens historiska ursprung där då industrialiseringen skapar en polarisering mellan könens uppgifter, en motsättning mellan privat och offentligt. Ja. Ja. Där mannen slits mellan olika sfärer medan kvinnan begränsas till den ena. ja. ja. Verkligen. Och att där uppstår de här äktenskapliga slitningarna och bekymren. Ja, det, det är faktiskt. Det blir en väldigt bra bild av turist. Ja, men eh, hur är det om vi återvänder nu då för femtonde gången till gång man har lite mer, eller som jag, har mer färska minnet. Hon är ju, ja, hon, hon har ju slitit ju än, li, minst lika mycket mellan privat och offentligt kan man säga, i, i kraft av dels sin egen fiktiva. Alltså hon, henne, hela hennes liv är offentligt Hennes privatliv är offentligt Fast i är någon slags tillputsad version Ja men Nu blir det väldigt mycket Gone Girl ska vi, eller Har du något mer att se om turister Eller ska vi hoppa in på, på listan ja Jag tycker vi kör listan Ja ah, fan nu vill man ju lista Ja det var länge sedan Vi har inte listat på flera veckor Otroligt Man kan ju mejla oss på podden snablaflm.nu och det har Ida gjort och frågat, var hittar man alla listor? Oh. Och det är ju en bra fråga, för vi har ju listor då i slutet av varje ja. åknet. Eh, och nu har jag då samlat dem de finns ju på hemsidan men jag har också samlat dem på letterboxd.com mm -hmm. som är en liten modern variant av filmtipset om någon använder det. Inte du så vitt jag vet. nej. nej. Letterboxd, en slags filmtipset 2.0 Som används ganska mycket Där vi då, filmtidskriften FLM kan man leta efter där mm. Vi samlar då alla listor Alla poddlistor där Och även gillar lite filmer Och sådär, tipsar om lite saker Så det kan man kolla in om man vill ja. Och där kommer dagens lista dyka upp Var det lider mm. Och då är det då äktenskapsskildringar Precis, ska jag börja Ja men sätt igång Jag är på tredje plats så börjar jag om en film som påminner lite om Gånger Girl på så sätt att den slutar på en, en plats där historien också lika gärna skulle kunna börja. Det är Marta av Reinhard Werner Färsbinder från 1974. Hör du här kräsliga musik? Vilken? Donizetti Lucia di Lammermoor. Das! Ja. Det är så det är. Som är uh, en uh, totalt genomsvart bild av uh, ett äktenskap mellan en sadistisk man och uh, uh, en, uh, en kvinna som inte får En väldigt nevrotisk kvinna kan man säga. Uh, Spelar då magiskt. Uh. Karsten, Karstens, ja Man kan säga att eh, Fastbinder han, han gillar att måla saker Lite dova Minst Nej, han, har en, han har gjort en del andra också Som ju inte Får en att rusa till kyrkan Det finns en del att välja mellan där Bålvisor eller frukthandlans Fyra <här> åstider ja. eh. Rädsla urholkar själen eller de kanske, Är de gifta? Jo Ja, det är också en äktaskovsskildring, absolut. jag precis Man skulle kunna välja vilken som helst av, av de här egentligen. Marta råkar bara vara min favorit. Äh, med Margit Carstensson som, som spelar så, så superbt. Och äh, Karl-Heinz Böhm som, som är en sadistisk motspelare på ett alldeles äh, sublimt sätt. Ja. Äh, som gör att filmen blir ganska rolig samtidigt som det är fruktansvärt det är ett fruktansvärt psykiskt och fysiskt misshandelsförhållande som skildras. Som slutar med att hon försöker fly och under flyktförsöket istället blir handikappad. Och istället liksom stängs in ännu mer i sitt äktenskap. slutar med att mannen rullar ut henne från sjukhuset i hennes rullstol. Och ja, där skulle en mycket, ännu mycket otäckare berättelse kunna börja. En, en berättelse som skulle kunna ha vissa likheter med Ulrich Seidels paradis tycker ja. Apropos rullstolsbuna äkta makar. Ja, det är inte min plats tre då. Min plats då, tre är min är hemden från 1945. What shall be done with a jealous woman? Shocked, aren't you? If you were having the baby, you'd love it. Well, I never wanted it. Richard and I never needed anything else. Now this. How can you say such wicked things? Sometimes the truth is wicked. En film som heter Leave Her to Heaven i original. Leave her to heaven. Ja, men. Det låter lovande. En film som jag till och med har googlat mig till nu att Gillian Flynn <laughs> har varit inspirerad oh. tillsammans med bland och Fatal Attraction. Oh, då ser man. Vad heter Fatal Attraction på svenska nu? Vill du förbindelse Ja, men min är hämnden då. En film Noir i färg. Mm. Sprakande, tekniker. Mm, härligt. Och Jean Tierney, hur säger man? Ja, Jean Tierney. Jean, ja. Spelar en besatt, manipulerande och possessiv kvinna. Otroligt. Svart sjuk värre. Och det är en film då som utspelas i flashback. Och har en. Ja, men en stark, vad ska man säga, fatalistisk ton, det är ju efter katastrofen så att säga, som den tar sin början. Och vi får se då hur det här sjuka äktenskapet utspelade sig. Det låter hur frästande som helst, alltså. Det måste jag se. Om du nu inte har något emot de här nästan övermänskligt då galna och utstuderade hemdlyssna eller vad ska vi säga intrigerade kvinnorna de kan ju i vissa fall vara rent biogodis alltså jag måste erkänna att just The Fatal Attraction är en sådan här guilty pleasure för mig en film som jag har sett hur många gånger som helst Ja men för i den här filmen så träffar ju hon då sin, sin blivande make, en författare Och de inleder snabbt ett förhållande på några dagar och bestämmer sig att de ska gifta sig Men hon blir då väldigt svartsjuk Till och med på hans funktionshindrade lillebror Hon mm. är redan på förväg misstänksam mot deras ofödda barn som har börjat växa i hennes mage We can ja, precis. Jag tänkte, nu, nu pratar vi om då äktenskapsskildringar. Men jag tänkte att jag, jag gör min topp tre lite grann till en då pendang. Aha. Till Gone Girl med fokus på kvinnor som smider ränker. Ja, förstå. Men mina hemden börjar mm. med. Men min nummer två. Ett äktenskapsinferno. Mycket välspelat sådant. Vem är rädd för Virginia Woolf av Mike Nichols från 1966. Who's afraid of Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. Who's afraid of Virginia <laughs> Med Elizabeth Taylor som underbar, brusad, riktig. Hon är faktiskt en riktig bitch. <laughs> Det, det blir åka av i den här filmen. Ja, verkligen sen. från början till slut. och Men Sandy Denny som är, är fantastisk i, i filmen också. Som liksom kuvad. Hur står det andra på. För det här är liksom parumgänget alltså. som, som spårar ur. fullst. <laughs> Richard Burton är det väl som? Precis, som i mannen. Ja. Ja. Ja. Den, den är ju en... en... Svavelosande historia mm, Man kan ju säga på sätt och vis Det är ju en pjäs och Det är ju en film som lever på skådespeleri Och dialog Men det ja. är gott nu, nog alltså, det, är, det är helt okej okay, Tycker jag ja, men Det är intressant Vi pratade om, vad ska vi göra för lista Ska vi köra äktenskapsskildringar Eller äktenskap i kris Hur ska vi tänka Och sen så ju mer vi, vi pratade om det Så insåg vi att alla äktenskapsskildringar är väl i mer eller mindre skildringar av äktenskap i kris? Ja, jag har ansträngt mig för att hitta äktenskapsskildringar som inte är det. Och jag tror att jag bara lyckats med en. Ja, som kommer senare, eller? Nej. Som finns med på din extended list? Alltså, den är lite för den ger lite för romantisk bild av patriarken i, i det... <laughs> Vad heter det? Uh, Mr. och Mrs. Bridge med Paul Newman och Joan Woodward från 1990 uh, av uh, James Ivory. Det är, det är, och det är en äktenskapsfilm. punkt. Det är en nedslag i ett långt äktenskap där kvinnan är ganska. Det, det är en konservativ patriark och hans ganska kyrade hustru. Så, en lite mysfilm. Det blir, det blir lite för mys över dem, alltså. det man Det finns något lite otäckt i, i graden av mysighet. Det blir ja. eh, trots att det skil, skiljer någonting väldigt sorgligt. Jag alltså. tycker du det är härligt att filmen har, då efter den här lite smådöma romantiska komedin. Som ju skildrar då det den hoppfulla mötet mm, och mm, den spirande förälskelsen och slutar med en kyss då i, ja. i sugande närbild. Att den kan följas upp av de här mer krassa och deppiga äktenskapsskildringarna som har en, en mer vardaglig klarsyn på det här med parförhållanden. Ja, tack och lov för dem. Men min nummer två då, en till... Eh, en till kvinna då som får nog det är i Den småleende Madame Bodé. Åh nej nu blev det faktiskt en kollision för första gången Är alltså, det sant? Det är min nummer ett oh, ja, Ska du... vi prata om den ja, en gång då? Ja, ja Sätt Du lags, eh, film ja. från 1922 Ja den är ju fantastisk, en, en dryg halvtimme lång bara Ja, ja precis Men en, en underbar äktenskapsskildring Verkligen Ja, en missnöjd, en tidig Desperate housewife ja, ja. Som är otroligt leds på sin man då, ja. Som inte minst håller på med några Tröttsamma practical jokes ja. <laughs> Bara, av, bara av ett innefattar en revolver ja. Som han då sätter mot tidningen mm. Och av fyra, ja. men han har ju aldrig några, några kulor i där Nej. så att eh, det är ju bara en en, en, en en gest eller ett skämt utan någon slags rysk roulette eh, suspens, ja. men då får ju hon en idé om hur hon ska bli kvittgum ja. genom att då sätta en ett par kulor i revolven. Ja. smart <laughs> vem är det som har gjort den här filmen Charlotte? Kör mig en du lök. Uh, en av impressionismens starkaste förgrundsgestalter på mm. 20-talet Men, Men hur impressionistisk är den här filmen? Uh, Det är väl tämligen impressionistisk Vad är du gillar med den då? Uh, ja, jag gillar ju uh, What's not to like? Precis, vad finns inte att gilla den Den ger ju väldigt uh, uh, den bygger ju just i någon slags flyktig skiss upp uh, ett rätt så komplicerat förhållande mellan två människor som är på något sätt fast vid varandra vid varandra Men, äh, där hon äh, bara genom en sån sak som att hon sitter och spelar Debussy i filmens början så liksom etableras hennes lite drömmande karaktär äh, medan mannen liksom stegar runt mer bryskt och letar upp papper han inte kör det här practical <laughs> Man kan säga att hon är fast i hemmet. Ja. Det här är ju då verkligen en skildring av äktenskapet som en kvinnofälla även om det är rätt ord men som är ett ett mer systematiskt en del av ett mer systematiskt förtryck eller liksom det högsta eller den grundläggande formen för mm. ett patriarkalt förtryck ja. och här, henne undrar man ju verkligen att få skriva ett kapitel i den här happy happy antologin som kom för något år sedan verkligen. av ja. Maria Svedland och kompani, ja. hur, hur allting blev bra efter och. att hennes man hade råkat skjuta sig själv med en revolver under ett praktiskt jobb om det hade blivit bra det, det tror hade jag inte Va, det tror jag inte egentligen du tror inte det hade blivit bra ändå hon har ju varit fruktansvärt dåligt och det Ja, mm. inte happy-happy. Hon happy. kanske till och med börjat sakna sin, sin man efter, efter något Aha, år. okej. Okay. Vad är det här för feministisk frigörelse? <laughs> Jag menar, efter frigörelsen kommer saknaden och depressionen efter patriarken. Ja, för för han var inte bara patriarken utan han var också en, en slags livspartner liksom. Men i alla fall, ja, hon är ju väldigt värd. Alltså, när jag läste filmhistoria en gång eh, under det förra århundradet så, så förbesågs impressionisterna rätt så mycket. Och eh, för mig förblev det ju oklart om det här Germaine Dulac, om det handlar om en man eller om en kvinna. Och det är ju en kvinna eh, som, som har eh, influerat filmhistorien rätt tydligt, men som. Väl, alltså nu när allting är mycket mer tillgängligt och man kan se det här på Youtube så, så får, får hon vara med på ett annat sätt än hon fick tidigare mm. eh, ja. ja, den är ju helt klart värd att se Verkligen. Men hur ska vi göra nu då? Ska jag berätta lite? Ja, det? Bara, du får dra du redan in detta, bränt, ja. Du har redan bränt allt krut ja. Min etta då, den faller ju lite utanför här då. min... min jag hittar jag kommer inte på något till Intrigerande kvinna som jag ville lyfta fram. Mm. Så jag får ta en, en annan kvinna. Det blir då en kvinna under påverkan. Mabel's not crazy. She's unusual. Tell me what you want me to How you want me to be. I can be that. Jag kan be You tell me en deligat, sensitiv woman. Mm. reason jag är att Strange, uh, uh, I wonder if you've been aware of Ja, ah, Just det, bra Vites mm. film eller rättare sagt Gina Rowlands Magnum Opus yeah, får man yeah, säga yeah. eller en av många filmer som man gjorde med John eh, där hon då spelar en kvinna med vissa besvär att eh, helt enkelt eh, akklimatisera sig till den här lyckliga harmoniska hemmafru-rollen mm, yeah. Hon spelar då mot sin äkta make. Eller hennes äkta make spelas av Peter Falk. Mm, just det. Nej, men hon spelar ju en, en kvinna som blir mer och mer ostyrig. Mm. Kan vi säga. In, och och han, det handlar om hans bland annat då försöka hantera den här kvinnan på gränsen till nervsammanbrott. Eller post-nervsammanbrott. Eller hur du nu ska mm. beskriva mm. det. Och hon blir bland annat iväg skickad. Då, eller hon går med på att skickas iväg till någon slags klinik eller institution just för att få hjälp med sin, mm. sina nevroser mm. och då får han eh, försöka hantera hushållet bäst han kan och det kanske inte heller går så bra mm. det finns ju bland annat någon fantastiska scener när hon är tillbaka, där eller när hon är på plats hemma och ska bjuda hans arbetslag eller vad det nu är på middag mm. och så då lagar mat till alla de här och det blir, ja, mm. Inte så bra. Mm. Det som är en sak som jag, jag blev väldigt påverkad när jag såg den här filmen. Just för att hon är så fantastisk. Vad ska man säga? Som en naturkraft. Mm. Som liksom slungar sig fram mellan, mellan rummen i mm. den här villan mm. Men det jag gillar med den också Det är att den visar upp då äktenskap som inte är en dans på rosor. Mm. Och som inte heller har något riktigt. slut ja, den slutar ju utan försoning eller upplösning egentligen. Även om den, den slutar ju ändå. Inte heller nattsvart utan mer kärleksfullt men mm. utan några slags illusioner om den kommande rosenskimrande vardagen i Oriksson. Det, det är lite samma typ av slut som i Vem med för Virginia Woolf också. Mm. Ja. Jag hatar dig men jag älskar Precis. dig ändå din... Ja. <laughs> slags trött, resignerande eller konstaterande. Liksom. Ingen av oss tog fram, vi behövde inte ha med sig i uttäckningskapet. Nej! Det finns så mycket ändå. Men, men den har jag med på min extended list i alla fall. Vi har mm. ju dragit tre filmer var nu, topp tre och sen finns ju plats fyra till tio min på sön. Letterboxd och vi slänger även upp dem på frm.nu.